Välkommen till veckans program av toner och tankar. Först hörde vi Jan Sparring sjunga Halleluja, det är skönt att vara Jesu vän. Det finns olika dagar och på hösten kan en del människor känna sig lite deppiga när det blir mörkt och eh, eh, mörkt tidigt och det är kallt och ruskigt kanske. November är för många inte en speciell tv Ja, ja, vilket fall som helst. Det återkommer till november och höst. Men nu ska vi höra en stämningsfull och eh, sann och intressant sång av Göte Strandsjö. Här sjungen av hans dotter Agneta Strandsjö, Svarta dagar. If in Svarta Do Att du Under ett par veckor så har jag varit de flesta dagarna för mig själv. Vid en, i en stuga vid en havsvik i Östergötland. För att ha retrit, personlig retrit. Och jag har skrivit en sång som jag kallar för höstsalm skrivit text först och, noter och musik sen och gjort faktiskt en enkel inspelning här. Jag har haft med mig min lite större dator under den här lite längre retriten och haft lite utrustning med mig som jag annars har hemma så att jag kan ha en liten portabel studio. Här får du höra en sång om hösten, en salm, en tacksägelsesång till Gud, när man tar vara på vad hösten har att bjuda på. Lyssna, det här är premiär för min nya sång. Våren och sommaren har nu förflutit Mycket härligt har vi nu njutit Många blommor har vi ju brutit Och glats över alla frukter och bär Nu är vattnet kallt till vad inte lockar Istället för smultron vi svampar nu plockar I stövlar vi går över stenar och stockar Och linnet är hemma och jackan är här Tack, herre, tack för den härliga hösten Då klara svala luften ge mig trösten Tidiga kvällar tända ljus och kära rösten Från min bästa vän värmer liksom tekåpen Tack Herre, tack för det härliga livet Tack för allt som här blir mig givet Tack för ordet som blir mig skrivet nu är höstens dag och här lever jag Nu är höstens dag och här lever jag Nu har det mesta av skördarna bergats Nu får vi vila lite, löven har färgats Visst har en del av stormen väl härgats men vi har härdat ut Och vi lever än Lärkträden gula I novemberdiset Tratt kantareller Där i blåvärsriset Titta bara noga Och på rätta viset Mycket finns att njuta Om hösten min vän Tack, herre tack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 Tack för allt som här blev mig givet. Tack för ordet som blev mig skrivet. Nu är höstens dag och här lever jag. Nu är höstens dag och här lever jag. Hösten i livet, det är inte så farligt. Ganska mycket kvar, tar det bara varligt. Efter jorden finns himlen saligt. där är vi friska och starka igen. Sakna inte sommaren, den är snart tillbaka. Smaka nu och njut av höstens rika kaka.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 och här lever jag! En till Ingvar Holmbergs sång ska du få höra i det här programmet. Och det är en sång som heter Glädjeflod. En sång i moll, men glad ändå. Sedan synden tvättats av Ut i dopets vad Han mig andens gav Nådens glädje kaskad Strömmar av glädje finns när Guds bor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 Läsande Av annan Ingen varit lika stor. Strax ska vi fortsätta läsningen av boken Det är i alla fall tur att vi inte döda Skriven av Jonas Helgesson och det är Birgitta Holmberg, min fru Gittan, som läser. Men innan vi lyssnar på första kapitlet så lyssnar vi på Ingemar Olsson som sjunger sin sång En typisk medmänniska. Vet man inte om det kan man bara gå förbi Han kan vara fattig Han kan vara rik Han kan ha sig skor Han kanske inte vet var han bor Men han behöver dig och mig Men vill man titta Sätt. Han kan vara gammal Han kan vara ung Han kan vara liten och stor Han kan ha eget kontor Men han behöver dig och mig En typisk medmänniska Som lever överallt Friser utan mänsklig värme. Det blir sommargt och kallt. Jag vet för vem jag lever och jag vet på vem jag tror. Och därför måste jag väl också ta vara på min bror. Han kan vara fattig. Han kan vara rik. Han har trasiga skor Han kanske inte vet var han bor Men han behöver dig och mig En typisk medmänniska Som lever överallt Han friser utan mänsklig värme Det blir så mörkt och kall. En typisk med en 5 En typisk med Och första kapitlet vi lyssnar på ur Jonas Helgesons bok, det har ett ovanligt, en ovanlig rubrik. Att bemöta en elektriker. Att bemöta en elektriker. Slags är det min tur att ändra scenen. Jag är avslutningstalare på en så kallad bemötande konferens. Jag har deltagit på åtskyldiga sådana här sammankomster. Det kan vara ett sjukhus som vill öka sin kompetens att möta alla sina patienter på ett icke-kränkande sätt. Det kan vara en kommun som jobbar med sin värdegrund och vill ha mer kunskap om olikheter och hur man ska möta människor som inte ingår i den normala mallen. Syftet med dessa konferenser är att Man vill förstå. Vara öppensinnad, skaffa sig kunskap, så man diskuterar hur man ska bemöta personer med en funktionsnedsättning. Vänder ut och in på begreppen. Ändå tycker jag att något inte stämmer. Risken är att vi överbemöter varandra, tror jag. Att vi måste ha en mall för varenda grupp, men det kan få motsatt effekt. Det påverkar hela ens identitet att få en etikett på sig och bli behandlad enligt den att liksom tvingas ligga i ett lite för trångt fack lite för länge. Jag är själv offer för detta. Jämt när det sänds tv-program som skämtar om personer med olika typer av funktionsnedsättningar ringer någon tidning till mig och frågar vad jag tycker om detta. De vill att jag ska vara en talesperson för hela min grupp. Jag tackar alltid nej till detta. Det finns ungefär en miljon människor i Sverige med någon form av funktionsnedsättning. De kommer från olika delar av landet. De är i olika åldrar, de har olika intressen, de har olika jobb. Det är allt annat än en homogen grupp och jag har ingen aning om vad de tycker och tänker. Ett konkret exempel på att jag anses tillhöra en viss grupp är att jag får handikappsbidrag än idag trots att jag har ett jobb och tjänar mina egna pengar. Ingen har någonsin frågat mig om jag vill ha bidrag men varje månad dimplar in lite extra pengar på kontot. En gång ringde jag upp farbrostaten och försökte säga upp mitt bidrag. Det visade sig vara riktigt svårt. Men, sa handläggaren, du är väl CP-skadad? Ja, då ska du ha bidraget. Men jag vill inte ha det. Men du är väl CP-skadad? Jag fick också gå till en psykolog under hela min tonårstid. Förmodligen för att jag hade en CP-skada. Om inte det var anledningen var jag ett ytterst svårt fall som inte ens fattade varför jag var tvungen att besöka en psykolog. Tanken var kanske god men jag förstod aldrig varför jag skulle träffa henne. Hur mår du, minns jag att hon frågade hela tiden. Bra, sa jag. Är det verkligen säkert? Ja. Idag tycker jag det var märkligt att min psykolog likade så som om alla med en CP-skada innerst inne morkast. Jag minns också en gång då jag och min fru skulle börja på ett gym- min fru hade frågat vad ett årskort kostade. Då sa träningsinstruktören... Ja, det blir 3500 för dig. Sedan pekade han på mig- medan han fortsatte tala med min fru. Och killen går in gratis. Alltså jag som stod bredvid. Innan min fru han något- viskade jag hennes öra, Vänta, vi kan ju spara enorma pengar på detta. Vi har garvat mycket åt detta- att jag gymmade gratis ett helt år. Förmodligen för att instruktören trodde att min fru var min assistent. Vårt samhälle älskar tydligen att dela in människor i olika grupper. Vi sätter etiketter på varandra i ett försök att förstå varandra. Men kanske kommer vi ännu längre bort ifrån varandra av det. Det blir ju ett vi och ett dem då. Ofta talar vi om normala och onormala människor. Jag har alltid tillhört de onormala. Även om jag ofta tycker att jag är normal. Bara detta blir knepigt att andra ser på mig på ett helt annat sätt än vad jag själv ser på mig. Och vem bestämmer egentligen vad som är normalt? Ta till exempel det här med kläder. Vi i Sverige tycker att det är helt normalt att ha helt svarta kläder på sig. Men ser vi däremot någon helt klädd i gult, då är den dömande tanken inte långt borta. Hallå, varför är personen bara klädd i gult? Är hon knäpp eller? Eller tar måndagsattityden på jobbet? Vi har på något sätt bestämt att det är fullt normalt att vara lite grinig när man kommer till jobbet efter helgen. Om någon istället skulle komma överglad till jobbet en måndagsmorgon, nu tycker vi då personen beter sig lite onormalt. På bemötandekonferensen går jag nu upp på scenen efter att ha suttit tre dagar och lyssnat. Deltagarna har skrivit upp otaliga punkter på hur man bör bemöta personer av min typ. Det har emellan mellanår känts som forskare som studerar möss. Nu är det min tur, nu ska jag tala. Och de vill att jag ska tala om hur det är att behöva bemötas orättvist. Jag ska vara det slutgiltiga vittnesbördet som bekräftar allt viktigt som sagts under konferensdagarna. Hur rätt har vi? Hur duktiga människor vi är som kan allt om bemötande. Jag tittar ut över publiken sedan tar jag sats och säger kan vi inte ta en paus att bemöta sådana som oss? Många i publiken ser frågande ut. Jag fortsätter. Jo, men jag tänker så här. Föreställ er att vi skulle byta ut titeln på denna konferens till Hur ska vi bemöta elektriker på bästa sätt? Publiken verkar vara med mig. De skrattar. Jag menar det kan bli för mycket bemötande ibland. Ofta räcker det att vi möter människor som de är. Eller så gör vi som jag antydde. Nästa vecka anordnar vi en bemötande konferens för alla elektriker. Publiken skrattar igen. Huvudfrågan blir då hur ska vi bemöta elektriker? De är ju så lättstötta, tycker ni inte det? Hur mycket ska man hjälpa en elektriker? Hur mycket livskvalitet har egentligen en elektriker? Finns det någon färsk forskning på hur man får en elektriker mer inkluderad i samhället? Hur undviker vi att en elektriker går på bidrag hela livet? Nu blir jag allvarlig, tittar över publiken. Låt själva mötet mellan människor vara utgångspunkt för bemötande, säger jag. Istället för att tänka att alla är onormala tills motsatsen är bevisad. Tänk tvärtom. Att alla är normala tills motsatsen är bevisad. Och sätt inte i förväg en massa etiketter på människor ni aldrig har träffat. Låt varje möte med varje människa vara unikt. Och låt varje människa på egen hand berätta om vem hon är och hur hon vill bli mött eller bemött. Folk ställer sig upp och applåderar. Jag får blommor av Moderatorn. Många kommer fram och tackar mig efteråt. De är glada. Alla utom en. Han är elektriker, säger han.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 är en och samma värld Mitt i det hela Kom, låt oss dela Älskade männifa, Kom, ge mig ro Låt mig få dela till du äger av en tro Och om du känner Samma vilsenhet som jag Kom, låt oss gråta åt samma gota Låt mig få spegla mig i ljuset av dig Jag har dit på här i djupet av mig Vi är stjärnor där i en och samma värld mitt i det hela kosmos fina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 Här i djupet av mig Vi är förenade i en och samma värld Mitt i det hela Kom, låt oss dela. Efter läsningen ur Jonas Helgessons bok så hörde vi Christina Gunnardo sjunga Älskade människa. Och nu fortsätter vi att lyssna på kapitlet Långtråkighetsrevolutionen ifrån Jonas Helgesons bok. Läsning Gittan Holmberg. Långtråkighetsrevolutionen Jag börjar få ont i kroppen Jag har suttit i bilen länge Nu borde skylten komma snart Ja, där är den Ja Jag börjar få ont i kroppen Jag har suttit i bilen länge Nu borde skylten komma snart Ja, där är den e största godisbutik står det Jag svänger av och kör in på vägen mot Mjörby. Snart tornar löftets palats upp sig Godis, tusen sorter står det med stora bokstäver på fasaden. Tjena, säger mannen som står i kassan när jag kliver in. Aj, aj, aj, han känner igen mig. Hej, säger jag lågt och fortsätter snabbt in i butiken. Nästa gång ska jag ha mask på mig, tänker jag. Mannen i kassan är pratglad. Lite godis igen, frågar han. Ja, ah, säger jag. Jag känner mig skamsen. Har jag verkligen varit här så många gånger tänker jag. Samtidigt sneglar jag på den stora godishinken som rymmer fem kilo. Men efter en lång inre fight med mig själv tar jag den lilla. Plötsligt brömmar det till i fickan. Mobilen ringer. Det är Hanna. Ajajaj, varför ska hon ringa just nu? Hälskling älskling, säger jag så naturligt jag kan. Älskling, frågar hon. Du brukar aldrig säga älskling till mig i telefon, Jonas. Vad är det? Inget. Säg inte att du är där igen. Vad du älskling säger jag och låtsas att jag inte fattar. Jag erkänner, jag belönar mig ständigt. När jag har skrivit på en krönika en förmiddag, lite Netflix. När jag har gjort en bra tidningsintervju, lite film. När jag har överlevt tandläkarbesöket, lite glass. Så har jag gjort så länge jag kan minnas. Så fort jag övervinner något omöjligt i mitt liv firar jag det. Ofta med något vardagslyxigt. Men det kan lika gärna vara en spahelj eller en ny platt tv om tandläkarbesöket gick riktigt bra. Nu tänker någon att det är väl inget fel att undra sig något ibland. Nej, absolut inte. Jag håller med. Många skulle kalla mig livsnjutare och det epitetet kan jag stå ut med. Men jag kan väldigt snabbt komma in i perioder där jag totalt tappar omdömet och belönar mig efter varje liten sak, ibland flera gånger per dag. Jag är liksom beroende av att njuta. Den gång som nog ändå tog priset var när jag hade lyckats sätta in disken i diskmaskin. Jag tittade på min fru och sa, ska vi unna oss en burk lösgodis nu? Jag ogillar att skylla dumma beteenden på samhället. Men kanske är jag också den typiska nutidsmänniskan. Vi som hela tiden vill ha roligt. Vi som lever för kickarna. Vi som aldrig vill ha tråkigt. En dag var jag på toaletten på ett köpcenter i Malmö. När jag hade suttit där i godan ro en stund hörde jag plötsligt ett ljud. Först trodde jag jag hade hört fel. Sen blev jag livrädd. Stod ett får utanför toalettdörren. Allt eftersom kom det fler hjuläten. Har du flyttat in ett helt sop på toaletten tänker jag. Till min lättnad förstod jag efter ett tag att ljuden kom från en högtalare. Under mitt toabesök kan jag lyssna både till får, katter, vargar och något romande som jag tror kom från en get. Jag får känslan att vi mer och mer vill göra allt till en lyckoupplevelse. Inget får vara snudd på långtråkigt. Inte ens ett toa på ett köpcenter. Ledan har blivit vårt största fiende. Jag tänker också på när jag en dag gick igenom säkerhetskontrollen på Sturups flygplats och möttes av en monitor som ville att jag i fem steg skulle utvärdera min upplevelse. Kan inte ens en säkerhetskontroll på en flygplats få vara lite tråkig i vårt moderna samhälle? För ett tag läste jag om en undersökning i USA där forskare lät personer sitta i ett kalt rum en timme och göra ingenting. Men det enda som fanns i rummet var elfockmaskin. Resultatet visade att över 50% av alla som deltog i testet tyckte att det var så långt tråkigt att bara sitta stilla att de istället valde att ge sig själva elfocker. I valet mellan att känna inget och att känna smärta valde alltså flertalet smärta. Man kan skratta åt de dumma amerikanerna som pinar sig själva men Gud vet vad jag hade gjort i samma läge. Jag fortsätter att ösa godis i min hink samtidigt som jag har min fru i andra änden av tråden. Jonas, sa inte du att du inte skulle äta något godis i veckorna? Jag tog den lilla hinken försökte jag säga. Ja, ja, du gör som du vill. Men föreläsningen i Stockholm gick så fantastiskt bra du skulle ha sett. Alla stod upp och applåderade. Jag måste få fira, jag är värd detta. Man ska ju njuta av livet, jag är ju sepig och som sagt, du gör som du vill. Vi hörs ändå älskling, säger jag och lägger hastigt på. Jag tror att det är hög tid för en slags långtråkighetsrevolution, i alla fall i mitt liv. Allt behöver inte vara roligt jämt. Jag är övertygad om att många av oss skulle må lite bättre om vi lärde oss att avstå från saker ibland. Den kyrka jag mig tar fastetiden på ganska stort allvar. Man uppmuntras att under de åtta veckor som fastan pågår, från askonsdagen till påskafton, se om det är något man är villig att avstå ifrån för att ge mer tid åt det som är viktigare. Ett år bestämde jag mig för att avstå från Facebook. Såklart ångrade jag först mitt beslut. Det var mycket jobbigare än vad jag hade trott. Men efter en tid upptäckte jag ett slags befrielse i att missa. I att inte hänga med i alla debatter och att inte ta del i allt vad mina bekanta gjorde varje stund. Jag blev lugnare i själen på något sätt. Ärligt talat, vem behöver egentligen veta att någon har varit på en föreläsning om zombies? Eller ta del av en persons enorma intresse för motorcyklar? Jag vet inte hur många av deras klubbs söndagsåkningar jag har sett bilder på under mina år på Facebook. Det är kul att ha kul, det behöver nästan inte sägas. Men kan det vara värt att ha tråkigt ibland? Ja, forskningen visar att tråkighet ger många positiva effekter. Man blir mer kreativ. Att ha tråkigt ibland ger vår hjärna tid och utrymme- att utveckla kreativa tankar och föreställningar. Då måste man nämligen använda sina sinnen för att stimulera sig själv. Och då kan kreativa idéer lättare titta fram. Man blir mer empatisk. När vi har tråkigt söker vi en mening med livet. Och då kan en god gärning ge mer mening. Det har gjorts studier som visar att tråkiga människor- hur man nu avgör det Då nerar mer till välgörenhet. Man blir lugnare. Man blir lugnare i kropp och själ av att titta på naturliga omgivningar jämfört med den virtuella världen på skärmen. Forskning visar att vi får en kick av dopamin varje gång vi upplever något nytt. Men detta är inte alltid något bra. Vi blir nämligen beroende av den där kicken. Och behöver hela tiden mer för att vara nöjda. När vi har tråkigt får vi en välbehövd paus från dopamincykeln och kan fokusera bättre på enkla små saker. Jag gräver upp alla sorters godis ur de stora lådorna och kommer till slut till punschpralinerna. Det är godisar jag gillar allra mest. När jag tog studenten fick jag en full kasse med punschpraliner från mina klasskamrater. Efter det blev jag fullständigt beroende. Jag går till kassan, mannen ler mot mig. Jag känner igen dig från tv, serien Fantastisk livshistoria du har. Klart du är väldigt godis. Jo, kanske det. Räcker detta till Malmö, tror du, skojar jag. Lägg det i bakluckan så räcker det längre, säger mannen och ler igen. Vad kostar det? Frågar jag och pekar på några klubbor som ligger vid disken men ångrar mig genast. Du är ju stamkund så du kan få ett bra pris. 50 klubbor för 100 kronor. Strax efter går jag ut ur godisbutiken med en överfull spannlös lösgodis och fler klubbor än jag kan bära. När jag sätter mig i bilen och kör hemåt lovar jag mig själv att detta var sista besöket i godisbutiken. Nu ska jag satsa på att ha tråkigt. Stillsam osedd följer dig. läsningen av långtråkighetsrevolutionen så hörde vi Inga Maj Hörnberg sjunga Nära dig ändå. Ska vi lyssna på en sång med Don Jakob Petrus, Han frälste mig. Ett härligt tema i pingstörelsen och frälsynsarmén och frikyrkan och i kristenheten att berätta om proklamera om mötet med Jesus han frälste mig han frälste mig han frälste mig när jag var en syndare i så drog han upp mig ifrån din och frälste mig Han frälste mig I sin stora nåd frälste han mig Jag flydde från ett liv av hårda ton. Från ett land i trädom blev jag fri Sjöda havet såg mig komma Det öppnades för mig Min Gud har fört mig igenom Och jag är fri Han frälste mig Han frälste mig Han frälste mig, han frälste mig. Han frälste mig. När jag var en syndare i synd Så drog han upp mig ifrån dyn Och frälste mig. frälste mig Han frälste mig Han frälste mig I sin stora nåd Frälste han mig Jag älskar honom för han hör mitt ro oh, Jag älskar honom för han är min vän Jag älskar honom för han alltid svarar när jag ber Jakobs Gud är han som allting ser Han frälste mig Han frälste mig han mig. När jag var en syndare i synd Så drog han Att upp mig ifrån din Och frälste mig Han fräste mig Han mig Han fräste mig I sin stora nåd Fräste han mig Jag prisar Gud för han är underbar Oh, jag prisar honom om oh, igen oh, oh, Han alla folk och länder rövra. Han älskar oss och i sanning för oss fram. Han frälste mig. Han förälskade mig. Mig. mig. När jag var en syndare i synd så drog han upp mig upp ifrån din och frälste mig. Jag i andakten i programmet så vill jag fortsätta på temat med att lära känna Jesus Kristus, att umgås med Jesus Kristus. Och jag läser några mycket tänkvärda ord ur Paulus brev till de kristna i Filippi. Han sitter i fängelse och skriver det så kallade glädjens brev. Tredje kapitlet.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 genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Paulus har en otrolig passion, en eld om tro på Jesus och att bara lära känna Jesus mer och mer. Det här är en passion som nästan skrämmer oss, nutida kristna. Men poängen är att hela livet så kan vi lära känna Gud och tron och frälsningen, Jesus mer och mer genom bön och läsning och att fundera och meditera. Och det här är livets största glädje, det är det kan man göra när som helst och var som helst. Att be till Gud och umgås med Gud och tänka på hans frälsning och hans ord i Bibeln. Det här fascinerar mig också. Och jag vill lära känna Jesus Kristus. Du har också chansen att umgås med Gud genom bön, genom läsning, genom sång. Och att... Varje dag komma närmare honom. Vi ber. Tack Herre för detta fantastiska liv. Att du har frälst oss. Du har tagit vår synd och gett oss kontakt med Gud. Och vi får leva hela livet i en närkontakt med dig och som Paulus och som andra kristna hjältar som vi ser upp till och läser om kanske eller känner att mer och mer umgås med dig och lära känna dig hjälp oss att se vilket fantastiskt liv detta är att varje dag kunna upptäcka något nytt i gemenskapen med dig Välsigna mina lyssnare, var och ens särskilt. Du ser ju oss inte som en klump, som en hop, utan som individer. Som du älskar, som du vill personligt leda och hjälpa. Vi tackar dig för detta. Amen. Vi lyssnar på sången med Don Jakob förut och här kommer en sång till. Du är underbar. Du. Jag påminner som vanligt om att jag har en hemsida www.ingvarholmberg.se. Där finns mitt radioprogram som poddradio där man kan alltså lyssna själv, eh, bläddra i programmet fram och tillbaka om man vill och man kan lyssna på gamla program och man kan lyssna när det passar en själv. Och det finns en blogg, det finns musik, det finns dikter. Titta gärna in om du har tillgång till detta genom dators, surfplatta eller telefon. Då avslutar jag veckans program med ännu en sån där innerlig sång om gemenskapen med Gud genom Jesus Kristus. Sträng musik sång, för mig är det underbart att veta att Jesus är min. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka.